Åh, oh, ja. Det känns som det kanske blir en sån dag idag faktiskt. Jag får utnyttja min rätt till fullo för... Eh, ja, någon form av kritik kommer det att bli idag känner jag. För det, eh, oh. vi, vi har begett oss ut i rymden och där brukar vi husera lite, lite då och då. Vi har visst en, en förkärlek för, för sådana filmer. Men eh, <laughs> ja det är inte alla gånger som vi gillar vad vi får se då. Vi känner att eh, filmen verkligen uppfyller sin potential, om vi säger så. Och, och ja, ja, jag är lite rädd att vi, vi hamnar lite i de spåren idag också, kanske. Ja, vi har ju en tendens att söka oss ut i det oändliga kosmos på jakt efter äventyr stora som små. Och dagens äventyr har ju marknadsförts som någonting... Ja, helt enormt. Någonting extraordinärt. Någonting som skulle vara visuellt helt otroligt men men spännande story och så vidare. Och den stora frågan är, har den verkligen levt upp till det? Ser man på kritiken som den fick när den gick på bio så var det ju inte många som tyckte det. Men eh, vi, vi bestämde oss ju för att vi skulle vara så optimistiska som möjligt. Frågan är om det höll hela vägen. Ja, man, man försöker hålla sig optimistisk i alla fall men eh, ja, jag vet inte om det, det håller hela vägen här. Men visst har vi ju bekantat oss med ett spännande koncept eh, och en, en, ett äventyr som har potential att, att bli någonting utöver det vanliga som är... Grundat eh, i ja, någon form av verklighet som känns verkligt i alla fall. Men som även tar det här spektakulära med rymdfilmerna med i bilden också. Och bjuder på något extraordinärt med rymdvarelser, strider och oh, galaktiska bilder som heter Duga. Det, det är ett recept för att lyckas, känns det som. Och, eh, Ja, vi har ju haft en, en känd regissör med i, i bilden här också som har utarbetat ett ännu mer känt ursprungsmaterial tydligen. Och ja, vad kan gå fel här egentligen? Ja, tyvärr är det ju väldigt mycket som kan gå fel i en sådan här produktion- det är ju många som är involverade, det är många som ska ha sitt sitter att säga till om kan man väl säga och det leder ju till att det är, det är många åsikter fram och tillbaka, man behöver en stark regissör för att se till att det blir en enad front och att det är, är en vision som, som enas och blir slutresultatet. Jag kan väl säga att jag tycker att det syns ändå att det är någon med en väldigt specifik idé som ligger bakom den här filmen men frågan är om hans styrkor var så starka på, på andra fronter än bara det visuella för oj vilken åktur vi har varit på men den känns ändå ganska så, så platt. Mm, ja, den, den gör ju det och eh, platt är väl ett ord som gärna, gärna slinker ur min mun när man sitter och pratar om just den här regissören för ja, han har stora brister i sitt filmskapande och eh, ja... Det verkar som att man nästan bara blir värre och värre på bristfronten ju längre tiden går. Men som sagt, det, det finns ju bra grejer här också. Det är ett, ett spännande koncept. Och... Ja, vi har ju sett mycket rymdfilm här i Radio Escape tidigare som eh, har kunnat leverera på den visuella fronten, på berättarfronten kunna hålla det jordnära men ändå intergalaktiskt Vi har sett filmer som eh, inte har fungerat på några punkter överhuvudtaget och i stort sett bara kollapsat eh, och imploderat Eh, och det finns allt däremellan också och ja, jag vet inte riktigt var vi hamnar idag men den här rymdfilmen, ja den, den når kanske inte upp till någon ikonisk nivå kanske. Och det är väldigt synd faktiskt för... Källmaterialet till den här är ju ikoniskt åtminstone i serievärlden för det här är en väldigt ikonisk fransk serie det bygger på och den är väldigt omtyckt, den är väldigt omtalad och i ärlighetens namn förvånade mig att det har tagit så här lång tid innan det har blivit film av den, men samtidigt. Det är ett väldigt speciellt källmaterial och jag kan tänka mig att när man tittar på det så, så är det nog många som tänker oh, Jag vet inte om det här ens är möjligt att göra, det är väldigt påkostat med figurer och världar och allt möjligt annat, hur tusen ska man få det här att fungera? Nu lever vi ju i en tidsålder där det visuella arbetet har kommit väldigt långt. Man kan åstadkomma extremt mycket med datorer och liknande idag. Effekter som för 20-30 år sedan var häpnadsväckande att bara tänka sig. Nu har man åstadkommit väldigt mycket tidigare också naturligtvis men... Till, till den här nivån är det få som har nått och det är imponerande naturligtvis sen är frågan om man har så här mycket visuellt godis måste man inte balansera upp det med, med ett väldigt fylligt innehåll också ja det, det visuella ska ju stärka själva berättelsen om man frågar mig i alla fall Och ja, man, man ska ju försöka få alla Element i filmmakandet och, och, och arbeta tillsammans och inte bara se eh, var deras del som separata entiteter. För här ska man jobba mot samma mål, men det, det händer inte så ofta nu för tiden. Det, det visuella tenderar att, att gå sin egen väg och leva sitt eget liv i, i filmer. Där man bara trycker in saker för att det, det är häftigt men utan någon som helst relevans som egentligen inte säger någonting och eh, ja där har vi väl nästan hamnat idag skulle jag vilja säga. Ja, det är ju mycket yta och väldigt lite substans här. Nu menar jag inte att det är fullständigt innehållslöst på manusfronten. Där finns väldigt mycket innehåll här. Frågan är bara om det är matnyttigt eller bara tomt prat. Det... Det ska vi spendera ett helt avsnitt att bena ut. Men det, det är ju tydligt att man har fokuserat väldigt mycket på att det ska se bra ut här. Och det är ju för att man ska göra rättvisa till källmaterialet. Och från ett håll kan jag tycka att det är det är beundransvärt faktiskt. Här har vi seriemakare som har lagt ner mycket tid och energi på att skapa någonting som är intressant visuellt och istället för att kasta det åt sidan och bara göra en lös och ledig tolkning så har ju Luke Besson som är bakom den här filmen försökt att fånga ja, essensen av det materialet han har till sitt förfogande och det är någonting jag uppskattar väldigt, väldigt mycket och applåderar faktiskt– men man kan inte bara stanna där, man måste se till att det finns mer än bara en visuell yta att titta på. Mer än bara glans och glitter och glamour. Där måste finnas någonting annat att bita tag i också. Källmaterialet har mycket att komma med även om det kommer från en tidsålder då science fiction, särskilt i franska serier, var var väldigt flummigt, eller kunde bli åtminstone. Det är inte lika rätt framt som amerikansk sci-fi där, men eh, där fanns tankar, idéer och koncept som man lekte med. Frågan är, hur många koncept leker man med här? Mm, ja, jag är, är väldigt nyfiken på att uh, höra dig tala om den här filmen faktiskt. Du som har bekantat dig med serien och, och få höra hur mycket av innehållet i den här filmen som är hämtat från eh, ursprungsmaterialet och, och hur mycket som de har gjort om, lagt till eh, och korrigerat. Så eh, jag har lite frågetecken här för som jag ser det med själva berättelsen som presenteras i den här filmen så, så finns det problem helt enkelt från början till slut och jag vill gärna veta var det hela kommer ifrån, var problemen har uppstått. Om det är filmmakarna som bara har fått fnatt eller om de trots allt försöker hämta någonting från, från serierna. Jag, jag kan väl spontant säga att det märks att de hämtar mycket inspiration därifrån och de hämtar bitar här och där. Men jag skulle inte påstå att det är ett specifikt album som de har fokuserat på och försökt att göra en adaption på. Utan det känns mer som att de har, de har plockat bitarna de gillar och försökt skapa en egen helhet. Och på ett sätt så måste jag applådera det också för... De här albumen finns ju, det finns ingen mening egentligen att bara göra en återupprepning i film. Helst ska man ju komma med någonting nytt. Och ett nytt äventyr med de här figurerna, det är ju en kul idé. Det är ju någonting som... som de som gillar serien också kan se fram emot. Nu är det inte bara en upprepning av det vi redan läst. Nu är det någonting helt nytt. Att det sedan bygger friskt på koncept och eh, händelseförlopp i serien det är en annan femma. Men eh, ja, alltså den här har så mycket potential. Frågan är om den lever upp till det. Men innan vi benar i det så är det väl hög tid att ta en närmare titt på eh, vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Jo, vi har sett på Valerian and the City of a Thousand Planets från 2017 med manus och regi av Luc Besson. Och filmen bygger på serien med samma namn av Pierre Criston och Jean-Claude Mésiré- och jag ber om ursäkt för uttalet här för min franska är obefintlig. Men, men jag vill ju nämna de här båda herrarna för de har ju gjort ett, ett fantastiskt jobb med den här serien som på svenska heter Linda och Valentin. Och när jag såg att, att den engelska varianten den har bara en av de här rollfigurerna i titeln då blev jag väldigt förvånad. Jag... jag har lärt känna den här som en, en serie där båda figurerna är lika relevanta. Men, men okej, okay, tydligen så var bara den en av dem viktig från början. Jaha, okej. Okay, det, <laughs> det var ju väldigt intressant. Men, men för mig är det ju en serie om de här två figurerna och deras rymdäventyr. Och som nämnt, det är en serie som, som kom för många decennier sedan under en tid. Då sci-fi var någonting... Som kunde bli väldigt, väldigt flumigt Och det märks också på serien. För ibland så kan det bli väldigt udda koncept och väldigt udda händelser händelseförlopp och liknande. Det är kanske en tolkningsfråga hur det fungerar. Men jag gillar de här albumen. Jag kan dem inte utan till. Det, det kan jag absolut inte. Men eh, när Cobalt-förlag började ge ut dem på nytt i, i snygga samlingar. Så har jag ju inte kunnat låta bli att plocka upp ett par av dem. Och... Det, det är ett köp som jag har varit väldigt glad för. Men eh, om man ska se dem i förhållande till den här filmen... ...så det närmaste jag kan komma... ...det är att de har baserat titeln på ett äventyr som på svenska heter... ...De tusen planeternas rike. Men det handlar inte om... Eh, ...ja, om händelseförloppet som är i den här filmen... ...utan det är där jag insåg att okej... Okay, ...det här är en helt egen historia... Nu ska vi se om den lever upp till det här. Mm, så det, det är bara grundkoncept som man har hämtat från serierna för att sedan bygga upp en, en helt egen story i den här filmen om jag förstår det rätt. Så då måste man ju verkligen bemöda sig med att... Eh, verkligen fånga essensen i serierna. Vad som har varit det, det centrala eh, teman som man ofta använder och framförallt karaktärerna måste då bli så mycket viktigare att man eh, fångar det. om man då ska ta det här kända ursprungsmaterialet och, och gå vidare med det. Så... Eh, har man eh, lyckats hitta det, det som är eh, så populärt och, och viktigt i, i Linda och Valentin tycker du? Jag skulle vilja säga att man har hittat kärnbitarna till, till serien med eh, mycket baserat på det visuella då hur eh, världar är strukturerade hur det ser ut, hur varelser ser ut och fungerar och så vidare och det är det som jag tycker om att applådera i den här mm. sen vet jag inte riktigt om jag ställer upp på hur historien är berättad många av detaljerna och Många av rolltolkningarna också skulle jag vilja säga, för det är mycket här som skävar. Sen är frågan om, om jag bara minns de här figurerna annorlunda eller um, vad. Det, det kan vara mycket tolkning och åsikt där, men jag, jag tycker ändå att den, det, det, det flackar en hel del här. Sen vill jag inte sticka under stol med att Luc Besson är väldigt förtjust i den här serien, det är ganska uppenbart. Och ett faktum är att när han arbetade med femte elementet för många år sedan så kontaktade han tecknaren i det här teamet och bad honom att, att arbeta på filmen, att hjälpa honom att skapa design och sådant. Och det märks också i, i den filmen att mycket av det visuella stämmer överens med, ja, med koncept och idéer som man kan hitta i Linda och Valentin. Många av de här taxibilarna och liknande som är designade där, det är direkt från den här tecknarens penna. Sen har ju det här lett vidare till att, att de gjorde ett äventyr i Linda och Valentin som på svenska heter maktens cirklar. Där många av de visuella bitarna från femte elementet återkommer så det har ju skett lite korsbefruktning där. Men, men det märks ju att Besson har kontakt med den här serien, inte bara den personliga utan även den professionella, och därför förvånade mig inte att han bestämde sig för att göra det här. Nu är frågan, var han rätt regissör att göra det här? Ja det är ju verkligen frågan för man, man bör ju ha respekt för ursprungsmaterialet. Man bör förstå det om man ska adaptera det till, till film. Så i det avseendet låter det ju som att Luc Besson var rätt person för jobbet. Men sedan, ja man måste nästan även kunna ta ett, ett steg bort från materialet och, och syna sin egen skapelse eh, med så eh, ofärgade glasögon som det bara går- för att se vad som fungerar och vad som inte fungerar. Och det, det är väl lite där jag skulle vilja anse- att Beså inte har nåt hela vägen. Nej, jag skulle vilja säga att det är enorma brister- på manusfronten här. Det är mycket som inte fungerar. Åtminstone inte fullt ut- eller gör källmaterialet rättvisa- han, han känns som att han försöker göra en amerikansk science fiction-film. Vilket är konstigt för att den här filmen är inte knuten till Hollywood på det sättet. Den, den räknas som en independent film och därför så borde han ha tagit sig större friheter att göra någonting annorlunda. Men, men mm. den känns verkligen som en Hollywood-produktion från början till slut. Och, och det... det... Det förvånar mig. Varför lösgöra sig från ett system som har väldigt stela och tråkiga regler bara för att så fort man har friheten göra samma sak ändå? Oh, ja, yeah, jesus. Yes. Eh, där är det väl pengarna som spelar stor roll. Det är betydligt enklare att, att, att säkra en, en stor check om det är en amerikansk film som man gör till slut. Men... Eh, man borde nästan ha dragit ner skalan här, gjort den inhemsk, gjort det till just en fransk science fiction historia, behållt det, det franska i materialet här för att få det att stå ut. För det, det, är, det är mycket rymdsopopror i, i omlopp just nu på ena och andra hållet och det andra ska vara mer storslaget än det första på alla sätt och vis om man försöker överträffa varandra. Så man drunknar lätt i, i Hollywood-soppan eh, om man går precis samma väg som man trots allt har gjort här. Så, och, och verkligen satsa fullt ut på att göra det här riktigt osärkännas för den, den franska mentaliteten, den franska skådespelare. Det, jag tror att det, det hade varit något som, som hade kunnat gynna den här filmen. Och det grövsta. Visst, man hade kanske inte fått samma publik, men man hade kunnat få eh, en publik som hade varit betydligt mer, mer fäst vid vad de hade fått uppleva. Och inte bara sett det som en, en dusin produkt som man lätt glömmer bort och, och kastar åt sidan efteråt. Ja det är sant men med tanke på att den har en budget på runt 200 miljoner dollar så, så är det ju klart att de har, de har tänkt vi måste nå så många som möjligt och då har de nog legat väldigt nära till hands att imitera det amerikanska språket i, i filmmakande i hopp om att då kommer amerikanerna att bli intresserade av det här. Problemet är bara att Linda Valentin som serie är inte lika spridd där borta. Väldigt många av de franska serierna som vi tycker är klassiska idag har de knappt hört talas om där borta. Det är bara något vagt konstigt som finns borta i Europa och därför så så är det ju ett vågspel att ta någonting som är väldigt europeiskt och väldigt franskt för den delen och försöka introducera för amerikanerna som huvudpublik. Jag förstår för att det är pengarna som talar men eh, valen gör ju att det det spinner åt olika håll och då hade det kanske varit bra att, att reducera filmen lite istället mm. kanske inte göra det här stora episka äventyret som den första filmen för som jag förstod det vill han ju göra fler kära Besson men eh, frågan är om det, om det blir så många fler eftersom att han var så ja, så snabb på fingret. ja alltså han, han försöker göra det hela eh, storslaget och episkt men Ja, utan att riktigt etablera världen vi befinner oss i. Utan å, å, att vi får, får grepp om eh, vad, det är för, vad det är för plats vi kommit till. Hur det hela känns och fungerar. Och reglerna som finns eh, i, i det här universumet. Och, ja, man försöker ju... Eh, dra ganska så eh, grova penseldrag med, med storyn här som ändå sveper åt eh, storskaligt håll men eh, som du säger och, och dra ner det till en mer intim historia där vi mer får stifta bekantskap med eh, våra båda huvudpersoner och, och knyta band till dem så hade det kunnat ge grunden till, till en bättre fortsättning men här ska vi Verkligen få allting på en och samma gång och det fungerar inte riktigt. Då har man verkligen kastat allt krut i elden som man inte har någonting kvar att jobba med i slutändan känns det som. Ja alltså... Det, det känns ju storslaget, det gör det. Det ser imponerande ut, det gör det. Jag är ju inne på det visuella nu och, och naggar lite, men den här filmen är så extremt visuell så att det, det är svårt att inte, att inte göra någon form av referering till det. Men, men världsbyggandet är väldigt, väldigt, väldigt litet och det förvånar mig. Och... Jag vet inte om det är en svaghet som Luke Besson har som manusförfattare men, men han tar väldigt mycket för givet i sina historier. Han introducerar någon som ska vara vår hjälte och sedan tar han för givet att nu tycker ni om den här personen för det är ju hjälten. Och han introducerar sekundära figurer och nu tycker ni väl om dem för de är sekundära figurer som, som hjälper hjälten. Och när han introducerar... Ja, ska vi kalla det för skurkar så, så tar han också för givet att okej, okay, nu vet ni att det här är en skurk. Då avskyr ni honom eller henne ja, direkt. Ni behöver inte tänka efter, det är ju skurken. Problemet är bara att så ytligt berättande hjälper inte en historia. Vi som tittare måste ju lära känna de här figurerna på ett sätt som gör att vi, vi känner någonting- om vi ska tycka om hjälten, ja då måste det ju finnas någonting hos den som vi verkligen tycker om och som vi tar fasta vid så att när saker och ting händer då, då vill vi liksom att, att den här personen ska överleva och klara sig och nå hela vägen till slutet. Och vill man introducera skurkar eller motståndare så är det väl kanske bra att visa ja, att, de, att de faktiskt är värda att tycka illa om. Mm, ja, det, det är lite A och O när man skriver en film. Och det är ja, det, det är nog ganska ofta som Luc Besson går, går samma väg när han ska ta och, och göra en film. För eh, hans filmer känns likadana i många fall. Åtminstone de, de senaste 20 åren eller så. Och... Det händer inte så mycket i hans filmer på berättarplanet. Det introduceras inte några vidare karaktärer- utan... Det, det känns helt oväsentligt för Besson, verkar det så åtminstone. För det, han har andra tankar att göra. Han ska experimentera med det visuella, visa upp några coola, häftiga scener. Och ut efter det så, så bygger han någonting i, i storyn som leder en fram dit på ett, ett ganska klumpigt och, och ytligt vis, ja. Ja, det är väldigt mycket här som känns väldigt klumpigt och ytligt. Och jag blev förvånad över hur många likheter det finns med just femte elementet i den här filmen. Nu är det kanske inte så konstigt, det är han som har gjort båda två. De har ungefär samma, samma stil. Men med så många år mellan dem så kunde jag tycka att hade det inte kunnat utvecklas lite på både manusfronten och på, på regissörsfronten här... Jag gillar visserligen Femte Elementet, jag tycker det är en kul film, men jag skulle aldrig påstå att den är särskilt djup eller särskilt välskriven. Där, där finns annat i den som jag uppskattar. Frågan är bara om de sakerna jag uppskattade där räddar den här filmen. Mm, inte på manusfronten i alla fall, jag måste säga att det är svagt, det är tråkigt och mysteriet, det, det listade jag ut på, på en halvtimme ungefär. Sen var det bara att se resten av filmen, att se det liksom nystas upp framför sig. Ja, så alltså det är helt befängt och bygger upp det som ska vara det, det ultimata däcken jobbet för, för våra huvudpersoner här och det ska vara mystiskt hot som ingen förstår sig på eller vet vad det är men sättet som det, hela filmen byggs upp så, så förstår man ju det hela nästan från ruta ett, vad som ska komma i, i sista akten vad det ska bli för avslöjande och, och vart filmen är på väg så det, det finns inga direkta överraskningar här, bara att det inte finns överraskningar. Så bara där så, så haltar ju den här filmen ganska surreal för det, det ska ju verkligen vara som att man, man drar av slöjan från tittarna och helt plötsligt ser man klart. Men ja, det har man ju gjort från första början. Ja, Luc Besson är ju ingen mysterieförfattare om vi säger så. Han, han vet inte riktigt hur man ska få till den biten, men Vet du vad, jag kan acceptera det om resan ändå är eh, intressant från början till slut. Men innan vi tittar närmare på det så är det väl hög tid att ta en titt på eh, Vad handlar egentligen Valerian and the City of a Thousand Planets om? Jo... Den enorma staden Alfa är en ständigt växande rymdstation som är hem för ett otaligt antal varelser från hela universum. Det är en plats för handel, nöje och utväxling av kunskap. Allt är dock inte väl i alfa. Dess ursprungliga kärna har övertagits av ett främmande element som inte går att identifiera. En farlig mängd radioaktiv strålning eminerar från Alfas kärna och ministeriet misstänker att något hotar att förgöra staden. Under tiden har de unga agenterna Valerian och Loreline anlänt till Alfa på uppdrag från försvarsministern. Det har i uppgift att säkra en konverterade som är den sista i sitt slag från de kriminella som har stulit den från människorna. I takt med att det nystar upp frågetecknen kring denna konverterare kommer det allt närmare det oidentifierade hotet som infekterat alfa. Allt verkar kretsa kring den till synes obetydliga planeten Buo som förintades för 30 år sedan. Och jag vill understryka att jag verkligen gillar inledningen till den här filmen. Mm. För vad vi får se är ju en rymdstation som liknar den vi har nu i nutid. Och vi ser ju ett par år in i framtiden hur eh, mänskligheten ja, slutar fred i den där rymdstationen. Alla nationerna är tillsammans och så vidare. Och allt som tiden går så dyker fler och fler arter upp och börjar ansluta sig till den här rymdstationen som... Som växer så det knakar och den rymdstationen kommer senare att bli kallad för Alfa och jag gillade den anknytningen till verkligheten. Det, det är ingenting som finns i serien så såvitt jag vet men det var en, det var en snygg sån här liten, liten inledning för de som aldrig har läst serien förut att knyta ihop vår tid och vår Verklighet med den som finns i serien. Det, det var faktiskt riktigt, riktigt snyggt och mm, jag blev ju väldigt taggad efter att ha sett det. Sen vet jag inte om det subtila berättandet fortsätter så mycket i resten av filmen, då, då blir det väldigt högljutt och spring och skrik. Ja det, det är lite som att eh, Luc Besson har lite problem med koncentrationen för jag håller med han börjar Valerian väldigt bra med att, att bygga upp det här rymdstationen som eh, får fler och fler mänskliga delegater där uppe Ryssland, Amerika, Kina skjuter upp var sin eh, liten enhet som de fogar samman och alla blir vänner och till slut så når man till, till rymdvarelserna som kommer dit och ja det hela växer och växer och det, det är, som du säger snyggt filmskapande, det berättar någonting och det fungerar riktigt bra faktiskt, så där håller jag med, men sen tappade Lupe så helt fokus och tänkte ja då har jag skrivit klart då kör vi igång med specialeffekterna här nu för nu behöver vi inte mer nu, nu har vi baserat hela filmen på någonting nu, nu är det det här med, med manus någonting vi, det, det hittar vi på bara för nu har jag lite häftiga scener jag ska leka med här sen, sen bygger vi ihop det, det hela är lite snyggt i klipprummet efteråt jag och lägger på tonvis utav datorgrafik på det- för mm. oj, oj, oj. Jag undrar hur många bildrutor som finns i den här filmen- där de inte har lagt på någonting. Väldigt, väldigt få skulle jag gissa. Men vet du vad? Det är en sci-fi-film utav den här klassen. Jag har inget problem med att det är mycket specialeffekter- om det görs snyggt och om det hjälper berättandet- Problemet är att jag, jag tycker inte att det gör det för som nämnt så är det ett väldigt svagt manus här. Det är ett svagt mysterium och rollfigurerna är lite knackiga om jag ska vara helt ärlig. Vi ska ju inte spoilera den här filmen alldeles för mycket för de som nu mot förmodan fortfarande vill se den och ja kanske inte listar ut saker och ting alldeles för snabbt. Men eh, vi, vi kommer ju prata om ett par av figurerna här, bland annat våra hjältar. Och jag vet inte om jag vill kalla dem för Linda och Valentin, för även om de kunde gnabbas och det fanns en massa där i, i serien så, så känner jag inte riktigt igen dem i den här filmen. Oh. Det blir jag väldigt glad att få höra det, ni måste jag säga. För alltså jag, jag, jag höll på att tappa besinningen på de här värdelösa människorna vi får stifta bekantskap med som ska bära filmen och, och föra den framåt. För både Valerian och, och Laureline här det såg jag inte som någonting annat än någon, liksom, bortskämda, självgoda stroppar som... Där det inte finns någonting att tycka om i. Det fanns ingenting som fick mig att vilja relatera till dem överhuvudtaget. Det var bara så värdelösa rollfigurer och, och, och bära en actionfilm. Det här var inte hjältar, det här är... Jag, jag vet inte vad jag ska säga eh, intergalaktiska Mifon som eh, inte har någonstans i en hjältefilm att göra överhuvudtaget eh, Valerian skulle jag bara gett en örfil om jag hade stött på en karaktär som honom i, i verkliga livet han hade inte fått yttra många ord i mitt sällskap tror jag och Loreline, jag, jag vet inte vad hon är för en figur överhuvudtaget men hon har Noll koll på precis allt. Så eh, det, det är någonting i alla fall. Men det, det, det är fan, men inte bra. Jag kan väl säga som så att, att essensen finns här. Jag menar, Valerian som rollfigur ska ju vara ja, lite av en, en playboy. Och åtminstone så ska han kännas. Ja, skärmig, inte kanske flörtig så som jag har tolkat honom men ändå som någon som är kapabel och kan skärma och, och snacka till sig saker och ting samtidigt som man är handlingskraftig och detsamma gäller ju Loreline som ska vara en, en kvinna som, som kan använda sin kvinnlighet till att få saker och ting att fungera men samtidigt är väldigt kapabel och väldigt intelligent och så vidare att det är, de är på sin position av en anledning de är väldigt kompetenta sen betyder det inte det att de inte gnabbas och de inte har ordväxling och liknande det hade varit ett ganska tråkigt par om det inte var någon form av interaktion men det känns som att Luke Besson har tagit det här och åh, expanderat enormt mycket på det i tron om att han gör dem mer mänskliga och om det här är vad han tolkar som mänskligt då, då får han gärna tona ner det. Oh, ja, verkligen. Eh, ja, jag hade gärna sett betydligt mer av, ja vad ska vi säga, Tony Stark till exempel i, i Valerian, som är en, en, en playboy som har hjärtat på detta stället och som har kunskapen och handlingskraften att och, och göra någonting åt situationerna han befinner sig i. Medan Valerian i den här filmen. Ja, han, han är bara spidig odräglig mot allt och alla han möter. Han eh, har inte någon förmåga att, att knyta några direkta relationer till någon omkring sig. Han är bara eh, inne i sin egen egobubbla verkar det som och eh, visst han har ett visst mått av handlingskraft här men det är mer dumdristighet än, än något annat jag ser i, i filmversionens Valerian i alla fall. För eh, han har sällan koll på läget och det hela ska ju bli lite, lite småroligt eh, när han ger sig ut på, på sina äventyr och ja, saker och ting går kanske inte alltid som han hade tänkt sig, men... Eh, Ja, jag vet inte. Eftersom det inte finns ett, ett uns av, av mänsklighet i den här karaktären om man frågar mig i alla fall så kan jag inte skratta åt hans dumheter heller utan det, det, det känns bara fånigt. Ja men jag kan tycka att en hjälte måste ha lite dumdristighet annars mm. hade han eller hon inte kastat sig in i situationer som leder till ja intressanta och roliga äventyr jag menar hela matinésgenren hade dött och alla äventyrsfilmer hade varit stentråkiga om hjälten var, var alldeles för förnuftig men alltså, Valerian tar ju dumdristigheten till en helt ny nivå samtidigt som han direkt känns Ja, sluskig. Mm. Alltså, ja, med, med Tony Stark-referensen där som du använder- det, det är ju övertydligt att Tony Stark är en kvinnokar och kan skärma kvinnor till höger och till vänster men han, han gör det ändå på ett förhållandevis snyggt sätt här känns det verkligen som att Valerian han, han kastar sig på allting som har kjol och ingen är särskilt förvånad över det och när han då dessutom uttrycker sin kärlek till Loreline så ja jag kan ju definitivt förstå att hon inte är intresserad av honom när eh, han har en hel vägg full med porträtt av alla som han hade ja, fått till det med. Jag hade inte heller velat bli ett, ett nytt porträtt på den listan men jag vet ju att de här båda figurerna ska tycka väldigt mycket om varandra och vara ett väldigt bra team och att se dem tolka det på det här sättet det bryter den illusionen för mig. Jag tycker ärligt talat inte om den här tolkningen på de här figurerna. Det känns bara så fel. Han är dumdristig och dryg. Hon är iskall och ointressant. Och även om det finns scener som är... som är bra och som har lite liv och som kanske hade kunnat rättfärdiga en del av figurerna så är det för lite för hela den här speltiden. Och det gör att jag... Jag kan inte ta dem till mig. Nej, det, det är oerhört svårt. Och ja, där är den stora klyftan som eh, vi tittare faller i- där vi inte riktigt eh, kan knyta band till, till någon av eh, huvudrollerna här. För... Eh, det spenderas inte tillräckligt mycket tid att, att etablera karaktärerna och visa vad de har för personlighet, hur de interagerar med varandra, vad de eh, har för eh, relation med varandra. Eh, jag får inte känslan av att det finns något... Eh, i relationsväg mellan Valerian och Laureline överhuvudtaget i den här filmen. Eh, det, det känns bara som det är frågan om ytterligare en erövring från Valerians sida som eh, bara möts av, eh, av Laurelines iskalla vägg där. Men ändå eh, ser man i sig viss antydning till att hon eh, tycker om honom lite grann att hon kan småle åt hans tafatta raggningsförsök emellanåt men det är ytterst, ytterst lite och inte heller ser jag någon direkt kemi mellan de här båda skådespelarna heller som skulle kunna berätta lite grann vad de har för, för relation, hur de förhåller sig till varandra men det, det, det känns bara döfött de här båda, de, de jobbar tillsammans och den ena vill ha sex med den andra men ja det, det är ungefär vad jag fick eh, lära mig om, eh, om Valerian och Loreline och, och hur de interagerar med varandra. Ja, alltså personkemi är ju enormt viktig, inte bara för att man ska kunna ta en romans på allvar. Men säg att det hade funnits enormt mycket kemi mellan de här två, inte bara figurerna utan skådespelarna också. Då hade man ju kunnat ta mycket av det som sägs och gör som en nypa salt, för man hade, man hade sett det som deras... Ja, kiverier med varandra Att hon mm. bråkar med honom Han bråkar tillbaka Men allting är med, med hjärta De menar inte allvar med men, men nu känns det snarare som att De, de är ja, millimeter ifrån Att begå skilsmässa med varandra De står inte ut med varandra De vill inte vara tillsammans med varandra Och det gör ju att Den här relationen blir Ja, ointressant och hemsk på många sätt och vis jag vill inte anklaga Dwayne DeHaan som spelar Valerian eller Cara Del Vinge som spelar Loreline för, för de försöker bägge två men det märks att de inte var rätt personer till de här rollerna de är inte rätt att gestalta figurerna och ja, man skulle kanske hitta någon som var, som var bättre Ja, rollbesättningen här fyller inte riktigt den funktionen som eh, behövs för att, att verkligen etablera eh, karaktärerna och, och, och kunna bära upp filmen. För det, det, det hackar på, på huvudrollsfronten här definitivt. Dane Dehaan och, och Cara Delevingne, de tror jag ändå gör precis det som Luc Besson vill med de här rollfigurerna, men de är inte utarbetade nog, de, de är inte tillräckligt bra skrivna för att fungera här. Mm. Och Ja, de här båda verkar inte ha den bästa kemin med varandra heller att man, man verkligen kan känna något i bara sättet om de interagerar med varandra där fallerade det ganska så rejält faktiskt men rent skådespelarmässigt så är det ju inte en fråga om någon hemska prestationer här tycker jag utan det, det är bara en fråga om dumt skrivna rollfigurer. Ja, jag tror ändå att de hade behövt hitta två skådespelare som hade haft mer kemi mellan varandra. För även i en dålig roll med dåligt manus så kan man ju se om skådespelare fungerar. De här två fungerar inte tillsammans. Och det gör ont för jag tycker om Dane DeHaan. Vi har ju sett honom i A Cure for Wellness och där var han riktigt, riktigt bra. Och jag tycker att Cara DeVinge har väldigt mycket att komma med också. Det är bara det att, kanske inte i den här rollen. Det är, jag ser inte mycket att rädda här. Du kanske ser lite mer än jag. Jag är kanske förblindad av att jag, jag förväntar mig de här figurerna som jag tycker om och ser någonting helt annat. Och det ger bara bitter smak. Jag är inte villig att avskriva de här båda som skådespelare. Jag vet att de kan mer. Men i de här rollerna, nej, det, det är uselt. Ja, jag skulle nog vilja säga som så att de, de kan sina roller. Och de kan prestera sina roller. Men de kan inte interagera med varandra. Eh, för eh, eh, Loreline och, och Valerian, de, de blir till dem personer som regissören är, är ute efter- på grund av skådespeleriet vilket de, jag ändå tror att de, de gör efter eh, takt och ton satt av Luc Besson här och eh, det är inte hårdresande illa här utan de, de hittar ju de här tonerna som Besson vill slå an med de här båda men ja, det, det, är, det är fel toner och eh, sedan så eh, hittar de inte en, en nivå att samspela och Ja, samspel och reaktioner på varandras agerande. Det är ju eh, oså viktigt när det gäller skådespeleri. Och ja, där eh, där rämnar det lite för, för våra huvudroller här. Det rämnar ganska mycket om jag ska vara ärlig. Men för all del, du har ju rätt. Alltså, de är kompetenta och Besson har säkert mycket skuld i, i det som har hänt här. Men... Eh, Mm, nej, det räddar ingenting i den här filmen tyvärr. Och jag skulle vilja säga att det gäller många av rollerna i den här filmen. Det är många kända skådespelare här och många kända ansikten som jag tyckte var väldigt välkommet att se. Men, men slutresultatet var var inte särskilt imponerande om jag ska vara ärlig. Det finns en liten avstickare här men... Jag vill inte heller påstå att det är, en, det är en jättefantastisk prestation och scenen där personen dyker upp, där Där har de lagt alldeles för mycket krut, den är alldeles för lång med tanke på att det redan är en lång film och det leder inte till särskilt mycket i, egentligen om vi ska vara ärliga. Men Rihanna som skådespelare har ju ett väldigt eh, intressant rykte om sig, hon, hon påstås ju vara helt usel. Jag kan inte påstå att jag minns någon av rollerna som man har gjort tidigare, men, men jag har ju hört ryktet åtminstone och var förberedd på en, en fruktansvärd prestation, men... men... Jag kan inte säga att det är fruktansvärt. Det, det ger inte väldigt mycket, det kan jag inte påstå. Men det är nog en av rollerna i den här som ändå kändes helt okej. Okay. Ja, ja. vad ska jag säga? Totalt onödig, men hyfsat okej. Okay. Eh, det, det är långt ifrån det, det sämsta i den här filmen. Men eh, Bubble, ja, vad ska man säga? Det, det är en... En mer artistisk eh, rollfigur att spela så eh, valet eh, kändes ju ganska naturligt att gå till en artist för att gestalta eh, och ja, låt gå för det, det är eh, eh, funktionabelt. Skulle jag vilja säga i alla fall Det, det är ju inte fråga om eh, Att det rämnar här också Men det, det, det finns inte mycket rollfigur här Utan eh, eh, Rihanna spelar ju eh, en, en väldigt ytlig karaktär Som, som ja, i stort sett bara är yta Och ingenting annat Och eh, Ja, där är det finns lite små moment som gör att hon får lite liv. Men ja, det är. Det är inte mycket bevänt här heller. Men ja, Rihanna fungerar ändå. Hon får det hela och fungerar så hyfsat. Så det var en. En helt okej okay insats ändå. Och det ska ju kunna. Säga det i alla fall så att man inte bara jackar ner på allt och alla i den här filmen. Men ja, det är inte någon höjdare men ja, det fungerar för hur det är skrivet. Och det säger en hel del när funktionabelt har blivit likställt med bra i den här filmen. Då, då har man satt nifrån på en väldigt, väldigt usel plats. Men vi lämnar våra rollfigurer och tittar på det som är Ja, yeah. den stora saken i den här filmen. Nämligen det visuella. För som nämnt så är det väldigt mycket datorgrafik här. Det är väldigt mycket som har gjorts för att skapa nya miljöer. Nya typer av varelser. Och all interaktion som ska vara mellan dem och huvudrollerna. Och så vidare. Och till stor del måste jag säga att jag tycker att det är imponerande att se den här. De har lagt ner... Mycket tid och energi på att få saker att se så verkliga ut som möjligt och samtidigt bibehålla ja, den här känslan som man får när man ser dem i serialbumen. Problemet är väl snarare att det, det, det är så att människorna ser väldigt tråkiga ut i jämförelse. Man, man hade nästan velat att de gick och bearbetade människorna lite också så att de kände som att de, de passar in i det här universumet. Ja, det, då har det gått långt när det som är, är verkligt känns eh, dött helt plötsligt. Och, och det är allt det som man, man skapat digitalt efteråt som gör att, att filmen får liv. Då har man nog inte gjort allt rätt tror jag alla gånger. Men så är ju fallet i Valerian här. Eh, man har ju bemödat sig och... och eh, putsa på varenda lilla millimeter som finns på vartenda bildruta för att få till en snygg och snittsig look på den här filmen och en klar och tydlig look-person-look också, med allt vad det innebär så att det är mycket färgerikdom det är stort bilddjup med allt möjligt som händer man får stifta bekantskap med Allsjöns härliga spännande rymdvarelser och rymdmonster och allt möjligt det är, det, det är mycket man får se här och ja, lite för mycket för att eh, man, man ska kunna eh, verkligen få in, få in historien här också. För eh, det, det visuella tar verkligen över handen och man, man glömmer bort vad det är filmen vill berätta i, i scenerna om ja, om det ens finns någonting som scenerna är tänkta att få fram till, till oss tittare. Jo, men det är så tydligt att man har spenderat väldigt mycket på att expandera den här världen så mycket som möjligt, men... Mm. Det är bara visuellt man får, där är inget innehåll överhuvudtaget. Vi lär inte känna de flesta av arterna som vi möter och ser här. De dyker upp, de är i bakgrunden och sedan är det inte mycket mer än så. Det lilla vi egentligen får se av de andra delarna av alfa där arter som inte kan bo i vår temperatur och vår tryck och vår luft och så vidare... De, de besöker vi knappt när eh, vi är på rymdstationen. De, de är där i ett snabbt klipp och där är en sekvens som är så uppenbart gjord för att den ska vara med i trailern där eh, Valerian springer genom rymdstationen och hoppar genom de olika världarna och det är bara för att det ska se läckert ut och det går också att klippa till på ett sätt så att det blir häftiga trailerbilder men eh, den som ser det och hoppas att det är vad vi ska få se i hela filmen eh, besvikelse där det, det är bara en gång vi får se sådant där och sedan klipps det av helt och jag tycker det är falsk marknadsföring om jag ska vara ärlig, jag förväntade mig att man skulle få, få smaka mer på allt det här men det är klart då hade det kostat ännu mer då är det kanske bättre att, att reducera det, spara till en uppföljare och så göra någonting med det än att bara ha med det som, som bakgrundsstoff. Ja, det är nästan så att eh, Luc Besson, det, känd, det känns som att han, han kanske var rädd att det inte blev några fler Valerian-filmer så han ville trycka in så, så mycket av eh, de olika rymvarelserna som det bara gick i den här filmen ut ifall att... Eh, och det tyder ju på ett visst mått av hängivelse eh, kan man ju tycka det tyder också på att eh, man kanske inte riktigt har, har koll på hur eh, filmen fungerar om man bara pressar in allt möjligt och omöjligt i en film bara för att eh, det, det, det måste finnas eh, någonstans där man eh, Verkligen tar och, och mörda sina älsklingar. Även om man så gärna vill ha med den och den utomjordiga och presentera den på bästa möjliga vis om det bara är för några sekunder, så måste man hela tiden tänka hur fungerar det här i filmen, vad blir slutresultatet. Vad vad har jag för anledning att ha med den här scenen och gå därifrån vilket Besson inte riktigt har gjort i den här rollen. och ja, den här storslagna ...springscenen då Valerian tar och, och eh, mer eller mindre guidar oss genom hela Alfa här- ...så att man får se eh, en glimt av Allsjöns eh, utomjordingar. Den, det är en av de här storslagna scenerna som egentligen inte betyder så väldigt mycket. Den är väldigt utdragen för att vara så, så obetydlig egentligen. Och det skulle jag vilja säga om stora delar av de visuella scenerna här faktiskt. Ja, det är mycket bara för att de kan... Vi kan göra det här så därför måste vi göra det men där är ju konceptet less is more så enormt viktigt och som du nämnde kill your darlings. Man kanske inte kan ha med alla figurerna, miljöerna eller koncepten som man vill därför att det gör filmen. –alldeles för visuellt spretig. Jag menar, ta bara inledningen som vi båda har berömt. Tänk så många arter vi ser där. Mm. Jag hade inte blivit upprörd om de aldrig dök upp i resten av filmen. För de är där för att etablera om mänskligheten, får kontakt med andra varelser. Det leder till att den här stationen växer, vi får ny teknik, vi får ny kultur och så vidare– och sedan är det etablerat, vi har stationen och nu handlar historien om den. Men i och med att han är väldigt sugen på att visuellt onanera så, så måste han slänga in allt det här även om det är snarare handikappar filmen än hjälper den. Och det gör ju att jag har svårt att ta den på allvar. Det, det är så mycket yta utan substans och... Ja, ja. Jag blev bara besviken när jag tänker på det Så mycket bra, så mycket spännande Och så mycket som kunde ha lett till flera bra filmer mm. Och så kände han att han var bara tvungen att trycka ihop allting här och det har ju också lett till att folk inte kan ta den till sig. Valerian lider enormt mycket av prequel-syndromet här. Och jag kan känna igen George Lucas i Luc Besson här. Att eh, han vill ha med så mycket som möjligt. Varenda bildruta ska fullständigt explodera av efterbehandling. Och... Ja, vi vet ju hur mycket folk älskade när man gjorde det i prequel-filmerna. <laughs> ja, aldrig lär man sig någonting, eller hur? Eh, men eh, ja, man, man blir blind för sitt eget efter ett tag när man eh, ger sig kast med ett passionsprojekt. Det, det finns så mycket fallgropar att falla i, så eh, ja. å en sida är det... Är det förklarligt, men det borde inte inträffa ändå. Det finns ju ett helt team av filmmakare som jobbar tillsammans för att göra med så bra film som möjligt. Så någon borde upptäcka bristerna under något stadie under förproduktionen, tycker jag. Men det sker inte heller. Men ja, det är lite prequel-varning. Jag har även lite. Avatar-vibbar över eh, Valerian här faktiskt, att eh, jag kände mig ungefär likadan efter att ha sett den här filmen som efter att jag sett eh, Avatar för första gången och eh, där får jag också en känsla av att det, det bara är yta men eh, en, en liten spretig tunn historia som leder den igenom storslagna scener efter storslagna scener. Kanske lite bättre utvecklat i Avatar får jag väl säga. Men jag är långt ifrån förtjust över den filmen och Jan Valerian är, är några snäpp under där skulle jag vilja säga ändå. Men det är inte utan att det, det ändå finns visuella saker som fyller en funktion och som ser härliga ut. Det är ju snygg design på många drygvarusorna. De, de ser levande ut och det kan jag, jag accepterar den delen av, av världsbyggandet just i, i karaktärsaspekten där och det finns även scener där man faktiskt använder visuellt berättande som eh, fyller en funktion som jag tycker är härlig, jag, jag minns bland annat eh, en scen som involverar Loreline, en stor citron och en överdimensionerad hatt som eh, hade någonting att berätta i, blev till ett litet gag och eh, där kunde jag faktiskt dra på eh, smilgroparna också jag tyckte det var eh, snyggt genomfört och Ja, det, det finns potential här. Jag ser, ser det hela tiden. Det är inte alltid det realiseras, men, men det finns där. Och vid några ögonblick, några få sådana, så, så glimrar faktiskt filmen till eh, emellanåt. Men eh, ja, det är inte hela tiden dessvärre. Nej, det är inte hela tiden och det, det gör ont för den har så mycket potential och Avatar är väldigt väldigt bra för den här filmen bygger också upp en art som väldigt harmonisk och väldigt in tune with nature om man säger så och en mm. annan är, är kaosmakaren gissa vilken hust hust harkel harkel. Men jag, alltså jag, jag gillar ju också många av utomjordingarna de har skapat här, det märks ju att de har väldigt mycket talang och har folk involverade som, som kan göra väldigt snygga figurer både digitalt och även analogt med eh, olika dockor och liknande, det, det gillas, det uppskattas. Och några som verkligen fick mig att dra lite på smilbandet. Det är några som kallas för uh, tjugoserna i, i albumet. Det är de här uh, tre som, som går runt och försöker sälja information hela tiden. Det, det är figurer som är med i serien och är, och är lite speciella kan man väl säga. De är speciella här också. Men det, det är faktiskt en av tolkningarna som jag verkligen uppskattade i den här. De har verkligen fångat essensen av de här figurerna och, och det gjorde mig glad. Men det var en, en glädje som var kortvarig för, för som sagt, där är så mycket annat som, som drar ner de där små ja, ljusglimtarna. Visuellt imponerande, mycket arbete som har lagts ner, men när det inte leder till mycket eller bara är där för att, ja, vara där för sin egen skull, då då... Då är det ju bara visuell unani, ingenting annat. Man gör det bara för att man kan och det kostar pengar som man har fått ja, till sig på något sätt och vis. Och det, det känns som, som en förlust. Ja, nog känns det som att något har, har gått förlorat här i alla fall. Och eh, ja. Välvilja finns det gott om i Valerian. Jag tror inte Luc Besson bara har, har tänkt sig för ordentligt för han verkar verkligen ha velat göra den här filmen men han, han har inte riktigt vetat hur och han har inte haft rätt fokus eh, för eh, som du har eh, berättat här också han har ju verkligen försökt återskapa eh, mycket av det visuella från eh, seriealbumen till den här filmen och det tyder ju på ett stort mått av dedikation eh, från hans sida och äh, Även om jag personligen kanske inte var så förtjust i knattefnatta och chatte i den här filmen <laughs> äh, som jag behagar kalla de tre ankutomjordingarna så äh, ja, var de lite smågulliga innan de blev allt för enaverande och... Äh, överarbetare i den här filmen också mm. eh, men, men de var där och eh, de gav eh, lite lite grann liv åt eh, historien när den då stod och, och stampade rakt upp och ner utan att det direkt hände någonting i filmen så, så gjorde de någonting med det hela också så att det, det är någonting positivt men Ja, allt det, det, det andra runt omkring när det hela tar fart, det, det, det blir bara tomhet mitt i allt det, den visuella röran som vi får bevittna här. Så, så känner jag mig ändå så urholkad inom nästan när jag har sett på Valerian. Jag har inte. Fylls upp med, med någonting överhuvudtaget. Jag har bara sett på, på en massa saker som händer helt enkelt. Ska jag ge filmen lite cred så är det faktiskt en sekvens där jag tycker att den fångar ganska hyfsat hur det är i serietidningen. Jag kan inte säga att det är perfekt men det, det är ändå någonting där som jag tycker känns hyfsat okej. Okay. Och det är när Loreline ger sig av på en liten, en liten ubåtstur men med en kufisk liten pirat där. De, de letar efter en manet av någon anledning. Hust, hust, harkel, harkel. Och där är någonting med kombinationen av det visuella och dialog och liknande där det känns lite mer, lite mer rätt. Och... Den scenen gav mig njutning men den tar slut väldigt fort och så kom resten utav filmen och drog ner det. Så, mm. för vad det är värt, där känns det ändå som att de har fångat det lite grann i jämförelse med resten. Ja, det, det var verkligen en, en spännande seende där för helt plötsligt kändes det som man hade trätt in i en en helt annan film- just där i, i ubåtscenen- att man har tagit klivet in- i en, en gammal Jean-Pierre- Jeunet film eh, där det verkligheten kanske är lite- lite snevriden och udda- men eh, där det finns- mycket liv och hjärta och ja, där, där hände det någonting i filmen så jag vet inte om eh, eh, Luke Besson kanske tog en liten tupplur när den spelades in som någon <laughs> annan temporärt tog över filmen och faktiskt gjorde någonting med det, vad vet jag? Ja, man skulle kunna tro det faktiskt. Men om vi ser till resten av det visuella i form av klippning och bild och liknande så... Så måste jag säga att det är segt även här. Det är, en, det är en väldigt långsam film och många scener är betydligt längre än vad de borde vara. Visst, jag tycker också om att se häftiga bilder men det ska balanseras upp på rätt sätt. Och jag kan väl tycka att den behövs klippas om för att bli bättre, Mycket hade kunnat reduceras. Det är ett par scener här och där som hade kunnat klippas bort. där i scener som skulle kunna kortas ner dramatiskt och ge hela helheten ett bättre flöde. För eh, allt det här utspelar sig på mindre än en dag men, men det känns som en hel vecka. Ja, det, det gör det verkligen. Det, det blir en, en väldigt, väldigt, väldigt lång dag i deras liv, verkar det som. Eh, så jag håller med. Man behöver tajta till den här filmen och. Ordentligt. Jag vet inte hur mycket det går att rädda faktiskt i klipprummet eh, av det här materialet. Men, men det går att göra att det, det, få det att flyta bättre i alla fall. Eh, och, och trimma bort lite onödigt fett från eh, ursprungshistorien. Eller grundhistorien som ligger här någonstans begravd i, i allt det extravaganta. Så eh, det, det finns saker att göra här men eh, klippningshistorien är inte annars allt för horribel ändå. Det är bara att man inte har, eh, har velat eh, kapa scenerna där de faktiskt behövs. Men eh, i övrigt är det, är det hyfsat snyggt sammanfogat och eh, ljudsatt och, och allt möjligt. Så det finns ju ändå kompetens här men eh, det realiseras inte fullt ut det Detsamma gäller bildkompositionen skulle jag vilja säga. För mm. Luke Besson har ändå ett bra öga för film. Mm. Alltså Många scener ser riktigt, riktigt imponerande ut. Med eller utan en massa specialeffekter och digital efterredigering. kan kan kamera. Men det, det behövs ju ett innehåll som kameran fångar som, som fyller ut och gör det. Intressant. Bara snygga bilder kan man ju titta på till, till ja, till en viss gräns och sen blir det ganska ointressant i längden. Så det är snygga bilder, det är snyggt gjort även om jag inte håller med om klippningen. Jag tycker att den är ganska bedrövlig här, men men för all del jag tycker ändå det känns som att Luke Besson kan göra film men han behöver definitivt människor som säger nej till honom här och där. Som är villiga att slå honom på fingrarna och säga nej Luke, nej inte så. Nu tar du och tajtar upp det här och nu tar du och fixar till det där och äh, det där ser väl inte bra ut, ta och ordna upp det. Ja han äh, behöver verkligen äh, stränga tanten med linjalen tror jag bredvid sig så fort han gör film nu för tiden Luke för äh, ja äh, han, han spånar iväg lite för ofta någonting som får, får honom att behålla koncentrationen och, och fokuset på vad han gör det äh, hade gjort honom till en, en helt annan filmmakare tror jag men äh, samtidigt är det lite, lite småroligt med, med filmmakare som helt tappar kontroll och förlora sig i sitt material som de håller på att skapa, men ja, resultatet blir inte alltid det bästa. Du, det beror helt på sammanhanget måste jag säga. Om det är en filmmakare som har en egen idé och skapar någonting och har en, en blygsam budget till det, absolut. Då kan det vara jättespännande att se någon flippa loss totalt och göra någonting som bryter alla konventioner och inte följer den dramatiska kurvan och så vidare. Någonting unikt. När man ska göra någonting som kostar 200 miljoner dollar så kanske man ska ha lite pel på vad man håller på med. Om inte annat för att försöka tjäna in pengarna igen. För hur mycket vi än kallar film för konstverk och uttryck och liknande. De ska ju helst ja, kunna finansiera sig själva så att säga. Så att man har möjlighet att göra nya filmer och där har, eh, har det blivit lite fel kan vi väl säga. Ja det är ju en, en produkt också trots allt och eh, man ska hitta en publik och tjäna igen eh, allt man har investerat plus lite till. Det, allt blir en fråga om ekonomi i slutändan med såna här stora produktioner och ja det är väl där som, som själva berättandet försvinner till stor del tror jag. Jo, man tar väl för givet någonstans att den stora publiken, de vill se häftiga bilder och är inte så intresserad av djupa historier och välutvecklade rollfigurer. De vill ha den gamla skåpmaten. Och det är en tråkig inställning måste jag säga. Och en inställning som jag tror att den där stora publiken har blivit pinsamt medveten om. Så de, de söker sig ifrån filmer som, som tydligt tänker på dem. I de termerna och det leder ju också till att filmer, ja de bombar ju desto mer nu för tiden, de blir kalkoner och om du har en kalkon till det här priset så, så är det ju mer eller mindre en katastrof ja jösses en multimiljon-kalkon. Det är ett fjärde fel som heter Duga det, det. ska man ju undvika till varje pris. Men som sagt, man har en tendens till att upprepa sina misstag och inte se hur det går för eh, tidigare filmer. Och hur man kanske bör förändra sitt synsätt på att eh, skapa film. Men... Eh, Ja, det, det, tydligen så, så tror man att ja, kanske den här gången kommer det att fungera. För nu har vi en helt annan sak som vi bygger filmen på. Vi, vi har inte stora gröna monster, vi har en, ett litet lila monster istället. Så det, det kommer göra all skillnad. Ja... Och så är vi dömda att återupprepa historien om och om och om igen. Mm. Men med det sagt så är det väl hög tid för oss att börja slutsummera den här filmen. Och ja, det har varit en högoktanig resa, det kan vi inte sticka under stol med. Men om den gav så mycket, det är en annan fråga. Så vad har du att, äm, att tillägga här nu? Är Valerian and the City of a Thousand Planets någonting att, äm, att engagera sig i? Ja du, låt mig säga så här. Det, det, det finns potential här åtminstone. Eh, unga rymdagenter på äventyrliga uppdrag. Det låter absolut inte fel i mina öron men... Men Valerian är inte det fantastiska äventyr som, som filmen kunde ha varit. Det hela det blir för mig bara en enda röra full av beslut som sätter ytan framför substans. Eh, storyn verkar mest vara konstruerad för att och ta tittarna från den ena utstuderade häftiga scenen till den andra. Berättelsen får, får liksom hela tiden ta ett steg åt sidan för att istället introducera ja, jaktscener, rymdvarelser och effekter och... Detta är element som absolut bör finnas i Valerian men man ska ju inte behöva slitas bort från själva filmen för att uppleva den visuella flärden och mycket av det jag får se i Valerian det känns så obefogat och överdådigt. När det sedan är dags att, att faktiskt berätta någonting så, så sker det så snabbt och, och hafsigt som möjligt med, med expositionsdumpar och, och klumpig, korthuggen dialog. Det, det, det känns som att man har en, en helt bakvänd attityd till filmmakandet här. Men... Men så befinner vi oss i en look värld trots allt så vad hade man förväntat sig. Karn har en obscen fascination för visuell cinematisk masturbation som bara tycks bli värre och värre ju äldre han blir. Och när han sen ska, ska till och skriva manus också så blir saken så mycket tydligare och Valerian är inget undantag. Den... Absolut största missen här det är att man har gjort det båda hjältarna till, till hemska och enarverande snorungar i mina ögon i alla fall. Är, är det meningen att vi ska engagera oss i, i fantasin om att få se de här värdelösa stolpskotten till människor gå en så hemskt död till möte som det bara är möjligt? Det blev fallet för mig i alla fall och minst en halvtimme innan jag tröttnade på det också och bara ville att eländet skulle ta slut så det här var inte en film för mig Valerian gav mig inte någonting ur, ur någon cinematisk aspekt det är, en, det är en tråkig och innehållslös film som, som lever på hoppet att en, en färgrik limrande yta det är tillräckligt för att, att bli till en bra upplevelse i slutändan Struntprat säger jag och jag kan bara ja, bespotta Valerians attityd till filmskapande. Luc Besson, han har i mina ögon gjort en, en ny avatar för en ny generation och, och inget annat. Och det är inget bra omdöme. Ja, det var hårda ord där men jag kan verkligen inte klandra dig för de... De speglar väldigt mycket vad jag känner för den här filmen och det gör väldigt, väldigt ont egentligen. Alltså, jag gillar den här serien väldigt mycket. Jag kan inte påstå att det är min absoluta favorit men det är en som jag ändå har Jag tyckt väldigt mycket om att läsa och att den skulle komma på film. Det var ju jättespännande tyckte jag. Oj, det här ska bli kul. Någonting nytt som, som blir till film och som kanske kan göra att det blir lite variation i sci-fi-träsket. Och så blir det en, en sån enorm kalkon som det har blivit. Jag kan inte sticka under stol med att säga att det är precis vad jag tycker det här är. En kalkonfilm. Det är en högbudgetskalkonfilm för all del men det säger inte mycket annat än att det har spenderats väldigt mycket pengar på väldigt lite innehåll. Den är snygg, det ska jag definitivt säga även om jag tycker att många scener känns alldeles för långa och alldeles för utdragna bara för att man ska kunna sitta där och visuellt donanera. Det ger mig inte så mycket som jag hade hoppats på att det skulle göra och det är tråkigt. När rollfigurer är fruktansvärt skrivna och historien är blek och tråkig då... Då känns det bara som att Luc Besson har tappat bollen fullständigt. Jag gillar inte skådespeleriet, jag gillar inte skådespelarna i de här rollerna. Även om jag kan se dem i andra roller och uppskatta dem så, så är det här bara fel, fel, fel, fel. Valerian and the City of a Thousand Planets är en bortkastad film och är en ren katastrof. Jag tycker inte att den är värd att se alls. Den drar ner serietidningen i träsket med sig och det är synd för den förtjänar så mycket mer. Så jag skulle vilja uppmana alla där ute istället för att se den här filmen Plocka upp något av albumen och läs istället. Ni kommer få definitivt mycket mer rollfigur och historia för pengarna. Visst, de är eh, lite ålderstigna idag. Många av dem tecknades för många decennier sedan. Men trots det så tycker jag att det finns ett värde där att ta fast David som är betydligt starkare och intressantare än den här filmen. Ja jag hade gärna sett att det här blivit någonting extraordinärt så att vi, vi fått oss lite agentuppdrag i rymden i, i framtiden också. Att vi hade fått en, en, en franchise som eh, kommit lite från, eh, från ingenstans upp på, på himlavalvet och någonting, någonting nytt att följa ett tag eh, men... Det, det, det blev bara så fel det här. Man eh, startade nog... Eh... Från helt fel plats och eh, gick baklänges därifrån. Så eh, ja det, det finns betydligt eh, trevligare eh, halvtaskiga rymdfilmer att titta på om man vill ha lite eh, snabb underhållning eller om man vill ha lite djuplodande diskussioner om mänskligheten. Vad man än är ute efter så finns det en bättre film i det här. Det finns det verkligen och jag hoppas inte att den här har gjort så att du är helt ointresserad av att titta på källmaterialet för jag tror faktiskt att den här serien hade kunnat ja kittla dig lite med hos åtminstone. Kanske ingen favorit för dig heller men någonting att, att vila ögonen på en stund. Ja jag sätter det inte som helt omöjligt i alla fall här och jag har slukat mycket franska serier under min ungdom så det hade inte varit helt omöjligt att man i förbifarten någon gång plockar upp ett exemplar bara för att se vad det hela kunde gå fel, hur man kunde göra det jag läser till det jag just har bevittnat. Ja det blir nog en mer givande resa kan jag tycka men ja smaken är som baken alla gillar inte franska serier jag gör det definitivt men som nämnt där är många tycken och smaker och lyckligtvis så finns det saker att läsa för alla. Men med det sagt så ska vi lämna rymden och återvända till jorden. Vi håller oss kvar lite i sci-fi-träsket men med lite mer um, retrostuk. Ja det är mycket mer retro och mycket mer mänsklighet i, i nästa vecka skulle jag vilja säga. Vi, vi tar som sagt till, till, tillbaka till vår egen planet men det är någonting på den planeten som ser väldigt, väldigt främmande ut och ja, som man inte vet hur man ska förhålla sig till. Och som i många historier av det här slaget så är den första som stiftar bekantskap med det främmande en ung pojke och det leder ju till många spännande små äventyr där kan man säga, hust hust harkel harkel. Och även om det är ett äh, klyschigt berättande så, så kan jag inte låta bli att tycka att det finns mycket här att hämta. Ja, det, det, det finns mycket skärm mycket och hjärta här om jag inte minns fel. Nu är det väldigt länge sedan jag såg den här filmen senast så eh, det blir nog nästan som att, att se den från första gången för min del så det ska bli enormt spännande att se eh, hur jag, jag ser på, på den här berättelsen, den här enkla men kraftfulla berättelsen som jag vill minnas den med, med lite äldre sinneslag och, och eh, efter att all den här tiden har passerat kan man fortfarande hitta den här eh, barnsliga förtjusningen som eh, jag vill minnas finns i, i den här sagolika skapelsen. Jag förhoppningsvis kommer den där ungdomliga känslan av äventyr och att vilja ge sig av ut och se saker och uppleva saker att infinna sig. Jag hoppas det åtminstone, även om jag också är beredd på att titta på den här med, med vuxna ögon så att säga. Det är ju en analys som ska göras, men. Det är svårt när det är en sån här historia att inte svepas med. Och jag har goda minnen av den här. Den är ju lite av en kultklassiker. Men ja, vi ska se, vi ska tycka, vi ska tänka. Och det kommer nog att bli en upplevelse. Ja, det kommer det bli i alla fall. Och ja, vi får ju oss både en... Berättar Messi och en visuell upplevelse nästa vecka känns det som om minnet inte sviker fullständigt så att eh, mitt forna jag har varit en fullständig idiot. Vem vet men eh, <laughs> eh, vad jag vill minnas så, så fanns det någonting speciellt här eh, i sättet som, som, som bild och berättelse. Bara blev till en enda härlig enhet. Någonting som Valerian borde ha tittat på lite kanske innan man, man skapade sin sci-fi-värld. Så eh, ja, det kanske är en film man borde eh, ta fram bara för att, att visa hur man kanske bör bete sig istället. Det är det verkligen. Och vi kommer ju att få se här också att det är inte bara kärlek utan vänskap som aldrig rostar.